פרק ז' בני שמור אמרי ומצוותי תצפון איתך שמור מצוותי וחגה ותורכי כאישון עיניך כושרם על אצבעותיך כותבם על לוח לבך אמור לחכמה אחותי את ומודע לבינה תקרא לשמורך מאישה זרה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 והנה אישה לקראתו, שיט זונה ונצורת לב. הומיה היא וסורה ארץ, בביתה לא ישכנו רגליה, פעם בחוץ, פעם ברחובות, ואצל כל פינה תארוב. והחזיקה בו, ונעשיקה לו, העזה פניה, ותאמר לו, זבחי שלמים עלי, היום שילמתי נדרי, על כן יצאתי לקראתך, לשחר פניך ואמצעיך. מרבדים רבדתי ערסי, חטובות עתון מצרים, נפתי משכבי, מור אהלים וקינמון, לך נרווה דודים עד הבוקר. נתעלסה בו אוהבים, כי אין האיש בביתו, הלך בדרך מרחוק, צרור הכסף לקח בידו, ליום הכסף יבוא ביתו. היטטו וברוב לקחה, בחלק שפתיה תדיענו, הולך אחריה פתאום, כשור אל טבח יבוא.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 דרכי שאול בטא יורדות אל חדרי מוות.